Pentru cine bat clopotele? Pista 42 Calul cu povară era înainte, dar se abătuse prea mult spre dreapta și, -și încetinise goana, iar Robert Jordan înaintea în galop cu capul puțin întors către pod și văzut șirul de camioane întins dincolo de bucla deschisă acum tot mai mult la vedere, pe măsură ce el câștiga înălțime și zări flacăra galben luminoasă vestind șuierul și bufnetul ce veniră imediat, dar ghiuleu a căzut prea aproape de pod și totuși auzi făitul frânturilor metalice pornite dinspre pâlnia de pământ. Îi văzu înaintea lui pe toți ceilalți, strânși la poalele pădurii și uitându-se spre ei, strigă. Dii, calule! Și simți pieptul jos al surului zvâcnind înainte peste panta coastei, văzu gâtul sur încordându-se și urechile sure plecându-se în față. Se întinsă și bătu cu palma gâtul sur și ud privi îndărăt spre pod și văzut flacărea luminoasă țâșnind din tancul greoi îndesat de culoarea noroiului, încremenit acolo pe șosea, dar nu mai auzi niciun șuier, ci doar își dădu seama de nevala unui val acriu, plesnind și suflând ca un cazan spart, și se trezi subtul surului și surul bătea aerul cu picioarele, iar el încerca să se tragă de sub greutatea lui. Putea să se miște în voie, putea să se miște spre dreapta, dar când se mișcă spre dreapta, piciorul stâng îi rămase neclintit, întins ca o foaie sub coastele calului. Era ca și cum ar fi avut încă o încheietură, nu șoldul, ci alta care se deschidea în lături ca o balama. Atunci înțelese limpede ce se întâmplase și deodată surul se ridică în genunchi, apoi se săltă în sus și piciorul drept al lui Robert Jordan, desprins din scară la vremea cuvenită, alunecă liber peste șa, se lăsa alături pe pământ, iar el pipăi cu ambele mâini osul coapsei acolo de unde piciorul se întindea pe pământ ca o faie, și mâinile amândouă simțirea așchia de osa ascuțită și locul în care împungea pe sub piele. Surul stătea în picioare aproape chiar deasupra lui și vedea coastele zbuciumându-se. Iarba era verde în jur, presărată cu flori sălbatice și se uită în jos peste coastă până la șosea și la pod și la defileu și pe șosea zărit ancul și aștepta flacăra următoare. Iar flacăra venia aproape în aceeași clipă, însă din nou fără șuier și când pâlnia de pământ zvăgnie în sus... Prin mirosul de exploziv puternic văzu bulgării risipindu-se în văzduh și auzi frânturile de oțel țiuind în jur și calul cel mare și sur se așeză domol alături de el cum se așează în arenă un cal de circ. Și pe urmă, privind calul întins alături, îi auzi horcăitul. După aceea, Primitivo și Agustin îl luară de subțior și îl purtare peste ultima porțiune de coastă, iar în cea nouă din coapsă, Lăsa piciorul să bălângâne în toate părțile. Odată un obuz le văjii chiar pe deasupra capetelor și atunci cei doi îl lăsară să cadă și se aruncare pe burtă, dar bulgării de pământ ploare peste ei și frânturile de oțel erară prin aer și pe urmă iar îl ridicară de jos. Iar acum ajunseră cu el la depostul de la poalele pădurii, acolo unde opriseră caii, iar Maria, Pilar și Pablo se adunară în jurul lui. Maria îngenunchease lângă el și întreba, Roberto, ce ai? Și Robert Jordan îi răspunse, asudând din greu. Piciorul stâng e zdrobit cu apa. Avem să-l legăm, spuse Pilar. Poți să încaleci pe ăla. Și arătă spre unul dintre caii cu povară. Aruncați jos boccelele. Robert Jordan îl văzu pe Pablo clătinând din cap și îi făcu semn de încovințare. Vedeți-vă de drum. Îi îndemnă Robert Jordan și pe urmă adăugă Ascultă, Pablo, vin o încoace Chipul brăzdat de sudoare și acoperit de țepi Se aplecă spre el și Robert Jordan simțit din plin mirosul lui Pablo Lăsați-ne să vorbim, spuse Robert Jordan către Maria și către Pilar Am ceva de discutat cu Pablo Te doare rău? întrebă Pablo Se aplecase mult deasupra lui Nu, cred că nervul e zdrobit Ascultă, să pleci. Cu mine s-ai sprăvit înțelegi? Am să stau câteva clipe de vorbă cu fata. Și când ți i spune să o iei, iau-o, o să vrea să rămână. N-am să vorbesc cu ea decât puțină vreme." Sigur, n-avem timp prea mult," în cuvință Pablo. Bineînțeles, cred că mai bine ați face dacă v-ați duce în Republică," spuse Robert Jordan. Nu, mă duc în Gredos. Gândește-te bine." Acum stai de vorbă cu fata." îl îndemnă Pablo. Vremea e scurtă. Îmi pare rău că s-a întâmplat așa în ingles. Da, dacă s-a întâmplat, zise Robert Jordan, să nu mai vorbim despre asta. Dar gândește-te bine. Ai minte cu carul. Pune-o la treabă. De ce să nu o pun, răspunse Pablo. Acum stai repede de vorba ingles. N-avem vreme multă. Pablo se duse până la bradul cel mai apropiat și se uită pe coastă în jos, peste întinderea ei și a șoselei de dincolo de pod. Se uita cu durere sinceră la calul prăvălit pe coastă, iar Maria și Pilar stăteau lângă Robert Jordan pe care îl așezaseră cu spatele sprijinit de un copac. Taie pantalonul, vrei?" o rugă pe Pilar. Maria se ghemuise la pământ alături de el și nu scotea nicio vorbă. Soarele îi licărea în păr și fața era strâmbată ca fața unui copil când stă să îi în plâns. Dar de plâns nu plângea. Pilar locuțitul și începu să-i taie pantalonul de la buzunarul din stânga de jos. Robert Jordan îndepărtă cu mâna stofa tăiată și își cercetă coapsa. La vreo zece degete mai jos de șold era o umflătură ascuțită și roșie ca un pumn, și când puse degetele simțiu osul coapsei, ieșit mult în lături și împins tare sub piele. Piciorul stătea pe pământ într-o poziție stranie. Ridică privirile și se uită la Pilar. Chipul femeii avea aceeași expresie ca și al Mariei. Anda, îi spuse Robert Jordan, du-te. Pilar se depărtă fără să spună o vorbă cu capul proptit în piept, fără să privească în urmă și Robert Jordan văzut cum i se zguduie umerii. Guapa!" îi spuse el Mariei și îi lua amândouă mâinile între ale lui. Nu să mai mergem la Madrid!" și Maria izbucnie în plâns. Nu, Guapa, să nu plângi!" se rugă Robert Jordan. Ascultă! Acum nu să mai mergem la Madrid, dar totdeauna voi fi cu tine oriunde ai să te duci, înțelegi?" Fata nu spuse nimic, dar își îndesă capul în obrazul lui și îl cuprinse cu amândouă brațele. Ascultă cu grijă ce am să-ți spun, iepurașule, o rugă iar Robert Jordan. Știa că trebuie să se grăbească, să se grăbească tare, dar ce avea de spus trebuia spus și trebuia înțeles. Acum o să pleci, iepurașule, dar vin cu tine. Atâta vreme cât va exista unul dintre noi, vom fi împreună. Înțelegi lucrul ăsta? Nu. Rămân cu tine. Ba nu, iepurașule, ce am de făcut acum se poate face doar de unul singur. Cu tine n-aș putea să o fac cum trebuie. Dar dacă pleci, plec și eu împreună cu tine. Nu înțelegi? Fiecare în parte suntem noi amândoi. Rămân cu tine. Nu e, purașule. Ascultă, treaba asta oamenii nu pot face împreună. Fiecare trebuie să o facă singur, dar dacă pleci, înseamnă că merg cu tine. Numai în felul ăsta trebuie.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 Dar e mai ușor dacă rămân cu tine, spuse Maria. Pentru mine e mult mai bine. Știu, de asta trebuie să pleci, de dragul meu. Fă asta, de dragul meu, fiindcă doar atâta mai poți să faci. Dar nu înțelegi, Roberto, cere să fie cu mine. Pentru mine e mult mai rău dacă plec. Bineînțeles, spuse Robert Jordan, îți vine mult mai greu. Dar acum și eu sunt tot tu. Maria nu răspunse nimic. Se uită la ea și sudoarea îi șiroia pe trup și atunci vorbi, sforțându-se să-și împlinească vrerea, mai amarnic decât se sforțase vreodată în toată viața lui să împlinească ceva. Acum ai să pleci pentru noi amândoi, el. Nu trebuie să te gândești numai la tine, purașule. Trebuie să-ți faci datoria." Dar fata scutură din cap. Acum tu ești eu," urmă Robert Jordan. Nu se poate să nu simți asta, E purașule ascultă Vorbi mai departe Robert Jordan E adevărul adevărat că în felul ăsta pot să merg și eu Și o să pleci acum, știu bine Fiindcă ești bună și ascultătoare Acum ai să pleci, acum pune mâna aici Acum lasă capul în jos Nu, lasă-l în jos Așa e bine Acum pun eu mâna acolo E bine Ești atât de bună Acum nu te mai gândi, acum faci ce se cuvine să faci, acum te supui, nu mie, noua amândorura, mie cel care sunt una cu tine. Acum pleci pentru noi amândoi și e adevărat, amândoi plecăm cu tine acum, așa ți-am făgăduit, ești foarte bună fiindcă pleci și foarte ascultătoare. Îi făcu din cap un semn lui Pablo, care stătea lângă trunchiul bradului, pe jumătate întors spre el, și Pablo se urni din loc. Din mers, făcu semn către Pilar cu degetul mare. O să mergem altă dată la Madrid, iepurașule," spuse Robert Jordan. Crede-mă! Acum ridică-te și pleacă și amândoi vom pleca. Ridicăte, înțelegi?" Nu," zise Maria și îl cuprinse strâns cu brațele pe după gât."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 Spuse Robert Jordan, crede-mă. Acum ridică-te și pleacă și amândoi vom pleca. ridică înțelegi?" Nu," zise Maria și îl cuprinse strâns cu brațele pe după gât. Atunci vorbi cu un și domol, dar cu glas foarte poruncitor. Ridică-te! Acum ești și eu. Ești tot ce va mai fi din mine. ridică -te. Maria pe când Pilar se depărta cu fata. Nu întoarce capul Puneți piciorul în scară Da, pune piciorul Ajutați-o să urce O rugă pe Pilar Săltați-o în șa. Saltă sus, acum Întoarse capul și era ud de sudoare în jos pe coastă, Apoi iar se uită către fata Acum ridicată în șa Cu Pilar alături și Pablo în urmă Și le spuse Acum plecați, plecați Maria dădu să privească în urmă, dar el strigă. Nu întoarce capul! Plecați!" Pablo lovit calul peste crupă cu o funie de împiedicat și s-ar fi părut că Maria încearcă să coboare din șa, dar Pilar și Pablo călăreau foarte aproape de ea și Pilar o ținea cu mâna și câtești trei mergeau înainte pe cărare. Roberto!" strigă Maria întorcându-se în șa. Lasă-mă să rămân! Lasă-mă să rămân!" Sunt împreună cu tine, strigă Robert Jordan. Cu tine sunt acum. Amândoi suntem acolo, dute. Pe urmă dispărură după un cot al potecii, iar Robert Jordan stătea scăldat în sudoare și privind în gol. Agustin era în picioare alături. Vrei cumva să te împuși eu, englez? întrebă plecându se mult asupra lui. Vrei? E ușor să o fac. Eveziți de drum, stau foarte bine aici, răspunse Robert Jordan. Agustin plângea, așa că nu putea să-l vadă limpede pe Robert Jordan. Salut, inglez!" Salut, bătrâne, îi răspunse Robert Jordan. Privea din nou în jos peste coastă. O să ai grijă de tuns, să, așa -i? În privința asta nu încă pe nicio vorbă, îl liniștia Agustin. Ai tot ce-ți face trebuință? Sunt puține cartușe pentru mașina asta, așa că am să o iau eu," spuse Robert Jordan. Și altele nu o să mai ai de unde lua, dar pentru astălaltă și pentru a lui Pablo o să găsiți ușor." I-am curățat țeava," îi spuse Agustin, se umpluse de pământ atunci când ai căzut. Dar cu calul de povară ce s-a întâmplat? L-a prins țiganul." Agustin lecase, dar nu voia să plece. Se întinsese mult către copacul la poalele căruia zicea Robert Jordan. Dă-i drumul, vieho, îl îndemna Robert Jordan. La război se întâmplă multe de astea. Mare ticăloșie e războiul, rosti Agustin. Da, măi, omule, așa e, dar cum aveziți de drum? Salud, ingles, spuse Agustin, ridicând pumnul strâns. Salut!" răspunse Robert Jordan. Da, vezi de drum, omule! Agustin își răsuci calul în loc și lăsă jos pumnul drept, ca și cum ar mai fi înjurat odată cu mișcarea brațului, apoi porni înainte pe potecă. Toți ceilalți pieriseră de mult din vedere. Când ajunse la locul unde poteca făcea un cot și se pierdea în pădure, privie în urmă și mai ridică odată pumnul în aer. Robert Jordan îi răspunse cu același gest și pe urma Agustin, asemenea celorlalți, Pierii din vedere. Robert Jordan privie în jos pe coastă, spre șosea și spre pod. Stau la fel de bine aici ca și în orice altă parte," își spuse. N-ar avea niciun rost să risc de pe acum să mă târăsc pe burtă când așchia ceea e atât de aproape sub piele, iar de aici pot vedea mult mai bine." Se simțea gol, epuizat și sleit de puteri din pricina celor întâmplate și a plecării celorlalți, și în gură avea gust de fiere. Acum, în sfârșit, ajunsese să nu mai aibă în față nicio problemă. Oricum fuseseră toate înainte și oricum aveau să fie toate de acum încolo, pentru el nu mai exista niciun fel de problemă. Plecaseră cu toții, iar el ședea acum singur cu spatele sprijinit de copac. Își aruncă privirile peste coasta înverzită, văzu surul acolo unde îl împușcase Agustin, Apoi le coborâ mai jos, către șosea și către pădurile de dincolo. Pe urmă se uită la pod și dincolo de el și lua aminte la mișcarea de pe pod și de pe șosea. Vedea acum camioanele înșiruite pe partea mai josă a șoselei. Cenușiul camioanelor se zărea printre copaci. Apoi își plimbă privirile îndărăt pe șosea, până acolo unde trecea peste culme și cobora în vale. Au să vină curând, își spuse Robert Jordan. Pilar o să se îngrijească de ea mai bine decât oricine altcineva. Asta o știi. Pablo trebuie să aibă un plan foarte bine cumpănit, fiindcă alt minteri nici n-ar fi încercat să-l pună în practică. În privința lui Pablo nu-i cazul să-ți faci griji. Și nu ți e de niciun folos să te gândești la Maria. Încearcă să crezi ce i-ai spus. E cel mai bun lucru. Și cine spune că nu-i adevărat? Nu poți să spui așa ceva. Nu poți, la fel cum n-ai putea spune că toate cele întâmplate nu s-au petrecut niciodată. Rămâi la ce crezi acum. Nu deveni cinic. Timpul e prea scurt și abia ai trimis-o de aici. Fiecare om face ce poate. Pentru tine nu mai ești în stare să faci nimic, dar poate ai fi în stare să faci pentru alții. De, ne-am trăit tot norocul în patru zile. Dar nu-s patru zile. Era amiază când am ajuns prima oară acolo, iar astăzi n-are să mai fie nicio amiază. Înseamnă că nu-s nici măcar trei zile și trei nopți întregi. Ține socoteala exactă, își spuse Robert Jordan. Cât mai exactă. Acum cred că ai face mai bine să cobori. Mai bine să-ți alegi un loc undeva prin prejur, să rămâi acolo unde poți fi de folos, în loc să stai sprijinit cu spatele de copac, de parcă ai fi un pierd de vară. Ai fost destul de norocos. Sunt multe lucruri mai rele decât asta. Fiecare trebuie să treacă prin asta mai devreme sau mai târziu. Și nu ți-e frică de vreme ce știi că ești dator, nu-i așa? Nu, își spuse în gând, cu toată sinceritatea. Mare noroc că nervul a fost trivit. Nici măcar nu pot simți că există ceva mai jos de ruptură. Își pipăi partea de jos a piciorului și a avut senzația că nu-i vorba de trupul lui. Privi din nou pe coasta muntelui și gândi. Îmi pare rău că mă despar de lume. Asta-i tot. Îmi pare foarte rău că mă despart de ea și nădăjduiesc totuși că am făcut ceva bun pe lume. Am încercat să fac folosind atâtea însușiri câte am avut. Ai, vrei să spui. Bine, am. Se împlinește un an de când lupt pentru cauza în care am crezut. Și dacă învingem aici, vom învinge pretutindeni. Lumea e un loc minunat și merită să lupți pentru ea. Iar mie îmi pare cumplit de rău că o părăsesc. Și ai avut noroc cu carul, își spuse Robert Jordan, că ți-a fost sortită o viață atât de frumoasă. Ai avut o viață la fel de frumoasă ca a bunicului, deși nu tot atât de lungă. Ai avut o viață cum nu se poate mai frumoasă datorită acestor zile din urmă. Nu mai ai de ce să te plângi când ai avut un asemenea noroc. Dar cu toate astea tare aș fi vrut să existe o cale de a trece și altora câte am învățat. Dumnezeule, repede am mai învățat către sfârșit. Aș vrea mult să stau de vorbă cu Carcov. Asta e la Madrid. Chiar dincolo de munții de aici și peste câmpie. La vale, dincolo de stâncile sure și dincolo de brazi, dincolo de câmpiile astea cu iarbă și grozamă, îl vezi înălțându-se alb și frumos pe platoul înalt și gălbui. Asta e tot atât de adevărat ca și babele lui Pilar care se duc să bea sânge la abator. Nu există un singur lucru adevărat. Toate sunt adevărate. La fel cum și avioanele sunt frumoase, fie că sale noastre, fie că lor." Al dracului de frumoase," își spuse Robert Jordan. Ia o domol de tot acum," își spuse mai departe Robert Jordan. Întoarce-te pe partea cealaltă acum, cât mai ai încă vreme." Ascultă, aduți aminte de un lucru." Îți aduce aminte?" Pilar și Palma?" Crezi într-un rahat de ăsta?" Nu," își răspunse." Tot nu crezi cu toate cele ce s-au întâmplat? Nu, nu cred. A fost foarte drăguță în chestia asta azi dimineață de vreme, înainte de a fi început reprezentația. Îi era teamă ca nu cumva să cred. Și uite că nu cred, totuși. Dar ea crede. Văd ei ceva, ori simt ceva. Ca prepelicarul. Și cei cu percepția extrasenzorială? Dracu soia își spuse în gând Robert Jordan. Și n-a vrut să-și a rămas bun, gândi mai departe, fiindcă știa că de-ar fi făcut-o, Maria n-ar mai fi plecat niciodată. Ce femeie, Pilar! Ei, acum întoarce tema ta frumușel Jordan. Dar ezita să o facă. Pe urmă a aduse aminte că are sticla cea plată în buzunarul de la spate și își spuse... Am să trag o dușcă bună din Marele Ucigaș și după aceea am să încerc. Dar când o căută, văzu că sticla nu se mai afla acolo. Iar atunci se simți mult mai singur, fiindcă își dădea seama că nici măcar de asta nu va mai avea parte. Cred că îmi pusese moare care din ea," își spuse. Bănuiești cumva că ți-a luat-o Pablo?" Nu fi aiurit. Probabil că ai pierdut-o la pod." Hai, Robert, Jordan!" spuse cu voce tare. Întoarcerea!" Își prinse piciorul cu amândouă mâinile și îl trase cu putere înainte către talpă, rămânând tot întins lângă copacul de care se sprijinise cu spatele. Apoi, stând întins și trăgând tare de picior, așa fel ca osul sfărâmat să nu iasă prin mușchii coapsei, se răsuci încet pe șezut până când ajunse cu ceafa către vale. Pe urma stând cu piciorul rupt prins între amândouă mâinile, urcat în sus pe coastă, împinse cu talpa piciorului drept în cea a stângului, se răsucia sudând din greu cu fața și pieptul către pământ. Se propti în coată și cu o încordare epuizantă a piciorului drept împinse cu amândouă mâinile piciorul sfărâmat cât mai mult în urmă și coasta isprăvi. Își pipăi cu degetele coapsea și văzu că nu se mai întâmplase nimic rău. Osul sfărâmat nu găurise pielea și capătul îi era solid prins în mușchi. Probabil că nervul cel mare a fost cu adevărat zdrobit când blestematul de cal s-a prăbușit peste picior, își spuse Robert Jordan. Chiar că nu mă doare deloc. Doar acum, la unele schimbări de poziție. Așa se întâmplă când osul prinde altceva în spărtură. Vezi, zise Robert Jordan, vezi ce înseamnă norocul? Nu mai ai nevoie nici măcar de marele ucigaș." Se întinse după pistolul mitralieră, scoase încărcătorul din locaș, căută în buzunar alte încărcătoare, trase închizătorul și se uită pe țeavă, așeză încărcătorul la loc în locaș și împinse până auzi clinchetul, apoi privie în jos pe coastă. Poate o să mai fie vreo jumătate de ceas," își spuse în gând. Acum ia-o domol." Pe Urmă, privi cu asta, privi brazii din jur și încercă să nu se gândească la nimic. Se uită spre părâu și își aduse aminte cum era sub pod, la răcoare și la umbră. Aș vrea să vin acum, își spuse. N-aș vrea deloc să ajungă în cine știe ce stare de plâns înainte de venirea lor. Pentru cine îți închipui că e mai ușor? Pentru cei credincioși, ori pentru cei care iau lucrurile așa cum sunt. Ălor le vine mult mai ușor, dar noi știm că n-are de ce să-ți fie frică. Numai dacă umbli cu un șelăciun e rău. Moartea e rea numai dacă ține prea mult până ți dai sufletul sau te chinuiesc durerile atât de înfiorător încât ajungi să te umilească. În asta stă întreg norocul tău, înțelegi? N-ai parte de nimic din cei rău. Cât de minunat e că au plecat! Acum, când nu mai sunt aici, nu-mi pare deloc rău. Acum este așa cum mi-am dorit. E foarte mult din ce mi-am dorit. Ia gândește-te cum ar fi dacă ar zăcea cu toții risipiți pe coastă, pe unde se află surul. Sau dacă am fi toți prinși în capcana aici, așteptând ce ar trebui să urmeze. Nu. Au plecat. Acum sunt departe. N-aș mai dori decât să izbutească atacul. Dar ce vrei? Totul? Vreau totul, însă am să primesc ce pot căpăta. Dacă n-are să izbutească atacul de acum, va izbuti altul. N-am băgat deloc de seamă să se fie întors avioanele. Dumnezeule, mare noroc a fost că am putut-o convinge să plece. Aș vrea să-i pot povesti bunicului despre treaba asta. Aș pune rămășag că el niciodată n-a trebuit să se ducă și să-și găsească oamenii, iar pe urmă să dea un asemenea spectacol. De unde știi? Poate că a făcut-o de cincizeci de ori." Nu," zise Robert Jordan, fii precis. Nimeni n-a făcut de 50 de ori o treabă ca asta. Nimeni n-a făcut-o nici măcar de cinci ori. Nimeni n-a făcut-o măcar o dată exact așa cum ai făcut tu. Sigur, nici nu se poate altfel." Aș vrea să vină acum," zise Robert Jordan. Aș vrea să vină chiar acum, fiindcă piciorul a început să mă doare. Probabil din pricina umflăturii. Ne mergea treaba grozav de bine când ne-a lovit nenorocirea asta, gândi Robert Jordan. Dar a fost un mare noroc că n-a venit cât mă aflam sub pod. Dacă un amănunt nu e așa cum trebuie, sigur se întâmplă ceva. Ai fost pierdut încă din clipa când i s-au dat lui Golf ordinele alea. Asta o știai și probabil că asta a simțit și Pilar. Dar mai târziu toate au să fie mult mai bine organizate. Ar trebui să avem aparate portabile de radiotransmisie pe unde scurte. Da, multe ar mai trebui să avem. Ar fi trebuit să am și un picior de rezervă. La gândul acesta zâmbină pădi de sudoare, fiindcă acum piciorul îl durea îngrozitor în locul unde nervul cel mare fusese rănit în cădere. Of, dar veni odată, zise Robert Jordan. Nu vreau să fac ce-a făcut tata. De făcut sigur că am să o fac, dar aș prefera de o mie de ori să nu fiu silit să recurg la asemenea gest. Sunt împotriva lui, dar nu te mai gândi la asta. Nu te mai gândi la nimic. Aș vrea să vină o dată blestemații. Tare mult aș mai vrea din adâncul sufletului." Acum piciorul îl durea cumplit. Durările începuseră dintr-o dată împreună cu umflătura, imediat după ce făcuse mișcările pentru întoarcere și spuse Poate că am să o fac chiar acum. Mi se pare că nu prea sunt rezistent la durere." Ascultă, dacă am să o fac chiar acum, n-ai să mă înțelegi greșit, nu-i așa?" Dar cu cine vorbești? Cu nimeni, spuse. Cu bunicul, bănuiesc. Nu, cu nimeni. Ah, firar să fie. Tare aș mai vrea să vină. Ascultă, m-aș putea vedea silit să o fac, fiindcă, și nas sau de aș suferi altceva asemănător, nu o să mai fiu bun de nimic. Iar dacă m-ar aduce din nou în simțiri, mi-ar pune fel de fel de întrebări și cine știe ce mi-ar face, și asta n-ar fi deloc bine. E mult mai nimerit să nu le dau prilejul. Atunci, de ce n-ar fi bine să o faci chiar acum și să termin dintr-o dată cu toate? Fiindcă, oh, ascultă, da, da, ascultă, fă să vină acum. Nu ești bun să reziști la asemenea încercări, Jordan, își spuse. Nu prea ești bun la astfel de treburi. Și parcă cine e bun, nu știu. Și de fapt nici nu mă prea interesează în clipa de față Dar tu nu ești, ăsta e adevărul Nu ești bun deloc Da, da, nu ești bun deloc Absolut deloc Și oare cred că ar fi bine să o fac chiar acum? Tu nu crezi? Nu, nu e bine Fiindcă mai poți încă să faci ceva Atâta vreme cât știi despre ce e vorba Trebuie să o faci Atâta vreme cât îți aduce aminte despre ce e vorba, trebuie să aștepți. Haide, să vină! Să vină odată! Să vină! Gândește-te că ceilalți se află departe. Gândește-te cum străbat o pădure. Gândește-te cum trec peste un curs de apă. Gândește-te cum trec ei peste câmpiile cu iarbă. Gândește-te la ei cum urcă o coastă. Gândește-te ca o să fie teferi la noapte. Gândește-te ca o să meargă noaptea întreagă. Gândește-te cum au să se ascundă mâine. La ei gândește-te. Dă-o naibii de treabă. La ei gândește-te. Doar atâta mai pot gândi în legătură cu ei, zise. Gândește-te la Montana. Nu pot. Gândește-te la Madrid. Nu pot. Gândește-te la o înghițitură de apă rece. Asta e bine. Cam așa are să fie. Ca o înghițitură de apă rece. Ești un mincinos n să fie nimic. Nimic. Asta o să fie. Pur și simplu nimic. Atunci fă-o. Fă-o. Fă-o acum. E bine să o faci acum. Hai, dă drumul și fă-o acum. Nu. Trebuie să aștepți. De ce? Știi foarte bine. Atunci așteaptă." Dar nu mai pot aștepta," spuse Robert Jordan. Dacă mai așteptam să leșin. Știu." fiindcă până acum de trei ori am simțit cum mă cuprinde leșinul și m-am ținut bine. Mă țin bine, dar altceva nu mai știu nimic. Cred că ai o hemoragie internă acolo unde osul coapse a rupt carnea pe dinăuntru. Mai cu seama atunci când te-ai întors. Din pricina asta se umfla și asta îți slăiește puterile și te aduce în pragul leșinului. Ar fi bine să o faci acum, da, da, îți spun că ar fi bine să o faci acum. Iar dacă aștepți și îi mai poți ține pe loc barem puțină vreme, sau omor măcar ofițerul care îi comandă, atunci e cu totul altceva. Un lucru bine făcut, poate. Bine, spuse Robert Jordan și rămase foarte liniștit, străduindu-se din răzputer să păstreze în sine ceea ce simțea ca alunecă afară din ființa lui, așa cum simți câteodată că zăpada alunecă pe coasta muntelui, și spuse cu deplină seninătate de data asta Atunci fie să rămână în simtiri până ce au să vină De data asta norocul îl sluji cu credință pe Robert Jordan Pentru că văzu chiar în clipa aceea cavaleria ieșind din pădure și traversând șoseaua Îi urmări cu privirea cum suie călări pe coastă Văzu un ostaș oprindu-se lângă sur și îl auzi strigând către ofițerul care veni lângă el îi văzu pe amândoi cercetând calul. Îl recunoscuseră, bineînțeles. Calul și călărețul lui dispăruseră încă din dimineața zilei precedente. Robert Jordan îi vedea acum pe costișe foarte aproape de el și mai jos vedea șoseaua și podul și nesfârșitul șir de camioane de dincolo de pod. Își revenise pe de în fire și se uită îndelung și atent la toate lucrurile din jur. Pe urma și înălță ochii către cer. Nori mari și albi atârnau în văzduh. Își plimbă palma peste acele cetinilor de alături de el și mângâie scoarța bradului în dosul căruia stătea întins. Apoi se lăsă cât putea mai în voie cu amândouă coatele înfipte în cetinile uscate și țeava pistolului sprijinită de trunchiul de brad. Așa cum înaintea acum la trap pe urmele cailor cetei lui Pablo, ofițerul avea să treacă la vreo 20 de iarzi mai jos de locul unde se afla Robert Jordan. La asemenea, distanță nu era nicio greutate. Ofițerul era chiar locotenentul Berendo. Plecase din La Granja când primise ordinul de a porni în misiune, îndată după primul raport cu privire la atacarea postului din vale. Merseseră în goana mare și pe urmă fuseseră nevoiți să facă repede cale întoarsă, fiindcă postul era distrus, trecuseră de fileul printr-un loc depărtat și dăduseră o col prin pădure. Caii erau nădușiți și epuizați și trebuiau forțați să meargă în trap. Locotenentul Bărendo cerceta atent urmele și îndemnă calul pe coastă în sus, iar chipul subțirel îi era grav și întunecat. Pistolul automat stătea de-a curmezișul șei, sprijinit în îndoitura cotului stâng. Robert Jordan rămase întins în spatele trunchiului de brad, străduindu-se cu grijă din răzputeri să-și stăpânească tremurul mâinilor. Aștepta ca ofițerul să ajungă în locul luminat de soare unde primii copacei pădurii de brad se uneau cu poiana întinsă peste coasta înverzită. Simțea cum îi bate inima pe covorul de cetin al pădurii. Ați ascultat romanul, Pentru cine bat clopotele, de Ernest Hemingway, a citit Sofica Scarlat. Imprimarea a fost făcută de pe benzi magnetice în formate MP3 de Văduva Dumitru Buzău.